Köszöntjük minden kedves hallgatónkat, itt Puzsely Robert és Horváth Oszkár műsora a 90.9 Jazzin, ez az önkényes mérvadó. Hétfő van, mi pedig hétfőtől péntekig jelentkezünk, délután 3 órakor minden nap. Írhatok nekünk a 06302010909-es SMS számunkra, amiről pedig beszélnénk, aminek pedig áldoznánk az első műsorblokban. az a magyar nyelv iránti áhitatunk, ezúttal is olyan kijelentések. Unak elhangzani, amelyek önmagukat is jelentik és önmaguk ellentétét is jelentik. Mert én az ilyen jelentéseket gyűjtöm. És hát nincs belőlük sok, de az a reményem, hogy ez a mai adásban gyarapodhat. Ennek fóruma a 0630 2010 909-es SMS-szám. Hogy ne legyen <coughs> nagy spoilerkedés, kezdjük azzal, amit a Facebookra is kiposztoltunk, amikor azt mondod, hogy alig várom Alig várom. Most akkor mennyire várod? Most akkor várod, vagy nem. Éppen, hogy nem várod, vagy már nagyon várod. Alig várom, az pont jelentheti mindkettőt. Vagy egy újabb kijelentés, mely szerint aki elmegy, annak kell köszönni. Most miről van szó? Aki elmegy, az kell, hogy köszönjön, vagy aki elmegy, annak kell, hogy szóljon a köszönés. Annak a részére kell igen, köszönni. Igen, igen. Tehát az aki elmegy, annak kell köszönni, az klasszikus. De ugyanilyen például felmondja a narratívát. Valójában felmondja a narratívát, vagyis elismétli a narratívát, vagy pedig felmondja, kvázi, mint aki felmond a munkahelyén. Igen, tehát a narrátor elvégzi a munkáját, vagy éppen pont lemondja a munkáját. Igen. Mindjárt szeretkezem veled, drágám, csak még lezavarom a gangonvárakozó urat. Na most itt miről van szó? A gangonvárakozó úr kielégül, vagy távozik? Ugye ez a kérdés? 06302010909 Várjuk azokat a kijelentéseket, amelyek önmagukat is jelentik, és önmaguk ellentétét is jelentik. Egy nagyon rövidet közbeszúrnék, ez amikor azt mondod, hogy lebonyolítasz valamit. Tehát megoldod, hogy egyszerű és teljes és kész legyen, de ezt úgy mondod, hogy bonyolítod, hogy minél nehezebb legyen elvégezned. Na akkor most mi történik? A lebonyolítom, tehát bonyolít, az valójában bonyolultabb lesz ettől, vagy egyszerűen megoldódik? Egyik ismerősöm mondta, most egy éve él Amerikában körülbelül, és egyik pillanatban megvilágosodott, hogy mi magyarul azt, hogy magyarázni, azt úgy mondjuk, hogy magyarházni. Tehát, hogy magyarra teszem, nem értelmezem. És gondolom, hogy fejben még fordítgat angolra, amikor, amikor egy gondolatát kifejezi, és gondolkodott, hogy hogy is lehet ez, és hát nyilván nem Hungarian lies-nak mondják a magyarázást angolul. Nagyon erős. kaptunk egy, egy kiváló megfejtést tisztakossz vagy. Igen. Na most akkor mi van? Továbbá. A magától elszokott sülni a pisztolyod, nyugodtan fogd rám. Fogd rám azt, hogy elsül. Fogd rám, hogy elsült a pisztoly, vagy fogd rám a fegyvert? Mert ez nem mindegy, mert pont az ellenkezőjét jelenti. Tehát a cső pont ellenkező irányba néz értelmezéstől függően. Akkor mondok egyet, hogy szellemesnek tűnjek a robilistájáról. tájáról. Sokáig próbáltam bejutni a levéllel a postára, végül feladtam. Mit adtál fel, hogy bejuss a postára a levéllel, vagy a levelet? Nem emlékszem. De a kettő az pont az ellenkezőjét jelenti. Ezek mámorosak, ezek Kevés a mondatok, nem? van már postaláda egyébként, nem? Tehát behetsz még bélyeget, de egy csomószor már csak a postámban postaláda. Nem. Elvétve látok, a telefonfülkéből is, ugye kevesebb van. De ki használja, amikor itt van a drótposta? <gül> Jó, egyébként a, a, az e-mailt az kihívja e-postának. Úgy gondolom, hogy senki. A csigaposta posta kifejezés is egy picit uh, kétértelmű, mert ugye a lassabb, hagyományos postát hívják így, de közben meg a kukac, ami az e-mailben van, az néhány ember számára csiga. Előreállítom az órát. <gül> Vagy például, de ez már én is sokat gondolkodtam, tekerj előre. Az most mit jelent? Hogy előre az időben, vagyis a szalag vége felé, vagy előre, vagyis a szalag elejére? Volt egy történelem tanárunk, aki megpróbált ilyen történelmi filmbejátszásokat mutatni videón az óra közben, de nagyon esetlenül kezelte a tekerőgombot a távirányítón is. Mindig az volt, hogy na itt van ez az a rész, amit akartam mutatni, de ugye közbe tekert. Meg kellett keresse a play gombot, hogy beállítsa, de már addigra túlment rajta, akkor visszafele tekert egy picit az eleje irányába, de megint túlment rajta, bár már nem annyival, mint az előbb, de azért annyival igen, hogy ne a play nézzük, hanem megint fast forward-el megint tekerjen, és ilyen intervallum felezéses módszerrel egy negyed óra alatt sikerült eljutni oda, ahová szerettünk volna újabb mondat, amely önmagát is jelenti és önmaga ellenkezőjét is mondjuk amikor azt mondja valaki a strandon, a vízben, hogy bukjunk le, akkor ez azt jelenti, hogy a víz alá bukjunk le vagy épp ellenkezőleg a víz felszíne fölött eh, kiabáljunk és jelezzünk kvázi bukjunk le mondjuk egy cigarettával 15 éves gyerekek idális, idális körülmények között tudnak lebukni akár a víz alá Akár a szülők előtt. Hát vagy munkaidőben a strandon, amikor a főnököd is munkaidőben a strandon van. És nem szeretnéd, hogyha két irányú tudás lenne ez. Elég, ha te tudod, hogy ő is logott. Nem tudom, hogy hogy alakul a Sanyi házassága, de majd elválik. Mi válik el? Hogy hogy alakul a Sanyi házassága, vagy a Sanyi? Ez a kérdés, ugye? Ö, jó, speciál, nem véletlen kell ilyen hosszú mondatokat mondanod, mert nem a szó önmagában hordozza ezt, hanem bizonyos kontextusban nyeri ezt a tulajdonságát. Nem úgy, mint a lebonyolít, ami önmagában egy szóként is már ilyen. Itt van például az a, az a szentencia, mely szerint mostanában minden összejött. Most akkor ezt hogy érted? Összejött minden ügyed, vagy pedig összejött minden ellened? Mert van egy, van, van egy nagyon hasonló, amikor ez egy viccben hangzik el, amikor a gyerekek az iskolában beszélik, hogy milyen anyagi körülmények között élnek, és az egyik azt állítja, hogy nekik mindenük megvan, mert részegen randalírozva hazaérkezett az apukája, és az anyukája mondta, hogy már csak ez hiányzott. Hát ezzel lett teljes a de ez, de, de ez egyébként, De ez egyébként szintén ideális. Ha már csak ez hiányzott, az pontosan ugyanilyen. Jelentheti önmagát, tehát jelentheti azt, hogy valóban hiányzott a gyűjteményemből az, hogy ide idehányjál, mert eddig már mindenféle tesned volt a padlón, de jelentheti azt is, hogy pont ez nem hiányzott, csak hát ezt így fejezzük ki. Nos. Itt van az a, az a szentencia, Mely szerint a kiállítás előtt egy fél órával egy lepedővel leborítottam a porcelán szobrot. Annak nem örültek. Vagy mégis az a kérdés, hogy a leborítottam, ami borul, az ilyenkor a szobor, vagy a lepedő. Uh -huh. Mert ha a lepedő borul, akkor a szobor örül. Megmarad az állásom. Igen, akkor megmarad az állásom és a szobor egyaránt. Ha viszont a szobor borul, és a lepedővel le lehet borítani a szobrot úgy, hogy a lepedő borul, de úgy is, hogy a szobor borul. Igen. Na, ha nem marad meg az állásom, akkor nem lesz maradásom, hanem menésem lesz. Van egy olyan, hogy aki fáradt, az nem veti meg az ágyat. És hát, igen. vágyik de... az ágyra, de annyira, de közben meg. Ö... Na itt az a kérdés, hogy aki fáradt, az nem, veszi, nem veti meg az ágy intézményét, vagy az ágy nem üt. Itt ez a kérdés, hogy a megvetés, a megvetés az az ágyra vonatkozik. Vagy pedig a a fekhelyre. És közben van, aki a ruhástól alvókat veti meg, úgy, ahogy vannak. Egyszer mondtam egy kémiával kapcsolatos viccet, nem volt reakció. Ezt az SMS író küldte. Már is mostatom a szennyest. Ebből távolabb ültünk a mikrofontól. Csomagot küldök a rendőrségre. Mi az, feladod magad? Mm. Eladod magad, vagy feladod magad a csomagot. Igen. Vagy magadat adod fel, Igen. vagy a csomagot adod fel Igen. magad. magad, vagy magadat. Igen, itt ez a kérdés. És várjuk továbbra is a a, a kettős értelmű mondatokat, amelyek önmagukat és önmaguk ellentétét is jelentik, a 0630 20 909-es számunkra. Sziasztok! Én Evelyn vagyok, Budapesti ö, hallgató, és a szandítól szeretném kérni azt a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 Továbbra is az önkényes mérvadó szól itt a 90.9 Jazzin. Korábbi témánk olyan kifejezések, szavak, amelyek önmagukat és ellentétjüket is jelentik. Vaszgábor írja nekünk a Facebookon, hogy ha felszakadozik a felhőzet, akkor kisüt a nap, de ha felhőszakadás felhő szakadás van, akkor ömlik az eső. Ugye? Világos. Nem mindegy, hol szakítjuk fel azt a felhőt. A perforációnál, ahol a kis ollócska van a szaggatott vonallal, vagy, vagy mint a segélycsomagot. Éhezve Kaptunk még SMS-eket Jean, megetetted a papagáit? Igen, mivel? A macskával Világos, teljesen jogos Tökéletes példamondatok Feleségem várandós volt, erre mondta a barátom Látom, útban van a gyerek Tökéletes példamondat Ugye önmagát is jelenti. Mi, mihez van útban? Mikor van útban? Kinek van útban az a gyerek? És mikor? Na jó, hát erről van szó. Aztán itt van a bonyolult állat. Jaj, hát ez tökéletes példamondat. Bonyolult állat a tehén, de én megfejtem. Au! ki írta alá? Nem, nem, nem, nem nincs, aláírás, alá. nincs aláírás. El olyan szívesen kreditálnám a, az SMS küldőket népszerint ilyenkor. Becsaptam egy ajtót, azt mondtam neki nyitva van. Jó, kezdünk átmenni a szóvic kategóriába, de... Hát mi hoztuk fel? Húzd fel a szoknyád! Melyik irányba? Hát ez az, hogy vegyed fel a szoknyád, vagy éppen ö, tedd hozzáférhetővé mindazt, ami nem a szoknya. <gül> Ugye? Hát ez nagyon jó. Állj meg az útszélén a kocsi előtt. De arról van szó, hogy a kocsi előtt helyileg, vagy mielőtt a kocsi elhalad, időben. Elhalad rajtad keresztül. Ugye? Az a jó, hogy itt megpróbálsz megóvni valakit egy felszólítással, de mire azt értelmezi, átment rajta egy jármű. Én egyszer egy kézműves vásáron hallottam azt, hogy ez nem ez. Hogy? Hogy ez nem ez. Hát akkor mi? Mondta a kézműves. Azt észrevettétek már. Soha nem hogy soha. Igen, ezt mondják. Volt is egy ilyen James Bond, de kiderült, hogy nem James Bond valójában. Mert nem az a stúdió készítette, vagy igen, nem? Igen, Brokkorya, valójában, igen, Akkor már nem volt meg a joga James Bondhoz, de egy kiváló James Bond film egyébként. És Klaus Maria Brandauer benne a főgonosz. Abban játszik a Rowan kinson Nem, Sean, nem abban játszik a, a Rowan Atkinson. Sean nem, ez még a, még a 70-es évek végén készült, és minden igényt kielégítően kiváló James Bond film, csak éppen nincs joga jog James Bondhoz. De valójában James Bondnak hívják benne a James Bondot, csak a 007-et nem lehetett használni benne. A kódot nem lehetett használni. Most ilyen az, amikor az ügynök szabadságon van, úgy gondolom. Nos, észrevettétek-e már, kedves hallgatók? hogy ahogy délfelé megyünk a térképen, úgy az emberek egyre lustábbak. Ez teljesen természetes, teljesen normális, megfigyelhetitek, és ez alapvetően a klímával függ össze. Ugye északon, ahol a skandinávok élnek, nagyon kemény telek vannak. És hogyha azok a népek nem szedik össze magukat, akkor rájuk fagy. sehol nem lennének? Hát igen, akkor már nem lennének. Tehát hogy nem véletlen, hogy a legtöbbet, meg a legprecízebben ott dolgoznak, ahol nagyon nagy a hideg, és nagyon nagy a fagy. Hát ez egész konkrétan mondjuk Németország, ahol a kontinentális éghajlat plusz az azért elég éjszakra van, meg hát ezek a skandinávok. És ahogy megyünk délre, egyre kényelmesebb. Úgy is lehet mondani, hogy egyre lustább, ugye? Rómában, el... Rómában már, meg nápolyban már elmondhatjuk, hogy ott már siesta van. Tehát ott már, ott már két alvás van. Van egy délu kellemes délutáni alvás, meg van aki adós éjszakai egy alvás. Kis igen, az az, ha már beácsorgatás, igen, a hobbiból. Igen. És aztán ahogyan megyünk egyre délebb, hát nyilvánvalóan a spanyolok, portugálok, görögök, olaszok, hát ők már nem a munka megszállottjai, ezt azért már meg lehet figyelni. Igen, nem azt akarjuk mondani, hogy aki a soroksárnyút 22-ben, az nagyon szorgalmas, de a 24-ben már lustábbak, hanem itt azért távolságok kell. Nagyobb távolságok. Én nem kellene, vagyok minden. rászorítva a túlélésre, mert olyan szerencsés helyre születtem, ahol azt mondhatom, hogy Hát lehet, hogy ma kisenyitom a limonád és standom standomat a turistáknak, ja. hanem alszom tovább. Ja, alszom, átalszom, át Miközben két... a legtöbb ö, túléléshez szükséges emberi vívmányt, fűtést, és ö, v, várat, és házat, és hőszigetelést, és raktározást, ugye, a vadászat, és a fogyasztásnak az időbeli elhatárolását, azt azoknak köszönhetjük, akik, akik a túlélésért voltak ö, rászorulva erre. Hát világos, hát arról van szó, hogyha, hogyha egyre keményebbek a telek, akkor egyre Jobban összekel, hogy szedjék magukat a népek, de most ezt, az, ezt a fogalomkört, hogy összeszedik magukat a népek, ezt hívjuk úgy, hogy kultúra, ezt hívjuk úgy, hogy civilizáció, és ezt hívjuk úgy, hogy munkamorál, ezt hívjuk, e, e, kőfalakból kell megtámasztani azt, amit a Isten klímából elvett. E, mi a helyzet velünk? Tehát most innen könnyen okoskodunk, hogy Nápolyban már mi a helyzet. Hát az, az mi azon helyezkedünk el ezen Az az igazság, el? hogy mi nem észak-déli vagyunk rossz helyen, hanem a kelet <gül> Sajnos attól tartok. Mi velünk az a baj, hogy mi fél periférián vagyunk, és minket a, a keleti blok elhódít, aztán a nyugat visszahódít. Aztán megint a kelet elhódít, és így igazából egy ilyen egy ilyen hídfőállás vagyunk a kelet és a nyugat között, legalább szerencsénk van, hiszen legalább egy nyugati hídfőállás vagyunk. Ugye hát itt, itt nálunk nem Pravoszlávia van, a velünk szemközti hídfőálláson mondjuk a szerbeknél, románoknál ott már Pravoszlávia van, tehát azt ér, az, ezt elmondhatjuk, hogy mi a félperifériának a nyugati végvára vagyunk, vagy hogy így fogalmazzak. De náluk helyenként legalább jó az idő. Igen, a kóborkutyát élvezik is. Az <gül> Ö, kellemes. Mégsem még jellemző a dél száv, a szláv szomszédainkra, hogy azt emlegetnénk, hogy a, a szerb vagy horvátszi a idején. Tehát én nem érzem, hogy oda kötödne ez az intézmény. Mert nincsenek akkor a, azért, mert nincsenek akkor a földrajzi távolságok az észak-déli tengelyen. Uh -huh. Viszont, hogyha az olaszoktól, meg a görögöktől, meg a spanyoloktól, meg a portugáloktól kicsit délebre húzódunk, és látjuk az arabokat, azt, hogy ők hogyan élnek, azt, hogy ők mennyit dolgoznak, és hogy őt, ők mit raknak össze, így a orcájuk verítékével, akkor már is látjuk a különbséget, és azt is láthatjuk, hogy a arabokhoz képest a olaszok a skandinávok. Az olaszokhoz képest a germánok a skandinávok, és a germánokhoz képest valóban a skandinávok a skandinávok. És hát kik lehetnek a skandinávok számára a skandinávabbak, ugye hát nem mások, mint a tündék. De ez már, ez már ki kell lépni ebből a paradigmából, és tolják tündék tündék el. Tündéken... Igen, ők, a, a, a, ők nem ők nem, ők nem iglút építenek, hanem ők a magasabb kultúra, ők azok, akiknél egész évben tél van. Jó, azért a, a Észak-Afrikában is még sivatagosabb területeken azért ott megvan egy ilyen napi 40-50 fokos hőingás. Hát igen, hát igen, az, az éjszaka. Azzal is kell valamit kezdeni, tehát ott is már egy valamilyen vívmányokat igénybe kell vesz. Hát ott, ott hát ott az a megfejtés, hogy nem élnek emberek, tehát hogy onnan elmenekültek el mindenfelé. Leginkább a, a a Nílus deltába, meg a, a földközi tengerpartvidékére, Alexandriába, meg ahol, ahol így meg tudnak élni. És hogyha tőlük még délebre megyünk, akkor megtaláljuk Fekete Afrikát. Na ott, ott van az a hely, ahol már az a fogalom, hogy munka igazából nem is nagyon van értelmezve. Hiszen a természet olyan mértékben szövi át az embereknek az életét, és határozza meg, hogy kvázi a történelem azt lehet mondani, hogy valahol Szudánban, a, az arabok és a fekete afrikai tömegeknek a határvidékén megáll. És a, onnantól délre meg gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha elmész rendesen Fekete Afrikába, már, már az a fogalom, hogy modernitás igazán nincsen értelmezve, vagy hogyha van, akkor gyerek katonák formáját ölti. No. Ott te picit átfordul azért a jelenség, mert mondjuk egy mediterrán vidéken kinyúlsz az ágyból ballal, és így kiveszel egy halat a vízből, és megeszed körülbelül. Hát Na igen. most a Fekete Afrikában nem biztos, hogy ennyi erőbefektetéssel te élelemhez jutsz, és túléléshez. Arról van szó, hogy Fekete fe, Afrikában se volt ez mindig így, csak aztán jött a fehér ember, és elhozta a penicilint. Amelynek a következtében Fekete Afrikában a kvázi normál halálozás, az így visszaesett a önmaga 15-20 százalékára. És olyan tömegek gyűltek fel, akiket azok az államok, azok a régiók nem tudnak eltartani. És ennek köszönhető a tömeges éhínség, meg a nyomor, hogy valójában a látszólag első pillantásra a penicilin, meg a tiszta víz, az egy az egy nagyszerű civilizációs vívmány. Bizonyos kulturális keretek között, itt Európában, de ott Afrikában viszont egy brutális túlnépesedést eredményezett, aminek az a következménye, hogy tömegek éheznek, és felpuffathasú kis afrikai gyerekek penicilinnel, meg tiszta vízzel éhezik végig a gyerekkorukat. Ez nagyon keserves, és az az igazság, hogy tüneti kezelésekkel globális problémákat megoldani nem lehet. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de fel. Szóval, uh, túl sok a duma. A több zene jót tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó a 99. jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. A zene alatt sikerült definiálnunk az ez, nem ez, ő. jelentést, ugye ez valójában egy oximoron, hiszen egy állítás, amely önmagát tagadja. Az ez nem ez. Ja, és emellett pedig egy anyag, ami a kézműves vásáron gyakori. Az a ez. Az a ez. Az ez nem ez, az pedig oximoron. De tautológia a... volna, amikor azt mondod, hogy azaz. -az. az. Az. Az. Az. Az. Az. Az. Tautológia. A ta a... Egy kicsit túlmagyarázza ne. azt valójában. Az, az, az, az, az, az Kaptunk további SMS-eket a 06302010909-es SMS számunkra. Fogalmam sincs, milyen idő lesz holnap, de majd kiderül. Hát akkor mégis tudsz valamit. Uh -huh. Le se valójában éppen, hogy de igen. Valójában arról van szó, hogy, hogy itt a fosztóképzőt, azt használhatod is, meg nem muszáj használnod, és ugyanazt jelenti. Tehát, hogyha tagadod a kijelentést, akkor is ugyanazt a, ugyanazt a jelentést éred el, mint hogyha egyszerűen csak önmagában kijelentenéd. Az Isten nem mossa le rólunk, hogy kulturális műsort készítünk. <gül> Elkezd, oly tűnni De ez, ez egy kulturális műsor, és ne törődjünk azokkal, akik a for formai jegyek alapján ítélkeznek. <gül> um. Nagyon találóan fogalmaz a Facebookon valaki és csatlakozni tudunk ahhoz a témánkhoz, hogy ugye a fúj hétfő és végre péntek meglátásokkal egy picit harcba szálljunk. Azt mondja, hogy hétköznapok nélkül hétvége sincs, na ezért kell szeretni. Tehát ez jól mondja, ugye nem jönne el az értéke a pihenésnek, ha nincs munka. Uh -huh. Ahonnan viszont mi megközelítenénk az az, hogy ugye az, hogy a pénteket várom egész héten, az azt jelenti, hogy négy vagy akár öt napig várakozok hétből arra, hogy eljöjjön az a kettő. De az egész életemet ö, nem akarom úgy tölteni, hogy annak a 70x vagy 60x százalékát várakozással töltöm, és nem szeretem a, az öt hetedét. Hm. Valójában a probléma az az, hogy nem azt a munkát végzed, amit szeretnél. Valójában nem abból élsz, amit szeretsz, ami a szenvedélyed. És azért várod a pénteket, és azért gyűlölöd a hétfőreggelt. Valójában a hétfőreggel nem tehet semmiről. A hétfőreggellel nincsen semmi baj. Valójában nem azt az életet éled, amit élned kellene. Nem azt a munkát végzed, amely, amelyet örömmel tudnál végezni. És ezért gyűlölöd a hétfőt. Ez az, az, hogy te gyűlölöd a hétfőt, az nem egy elrendelés, az a jele annak, hogy rosszul menedzselted a saját ö, Hát a saját életedet. Igen, van akinek ö, úgy tűnik, hogy nincsen választása és egy kényszerhelyzet az, hogy hát be van osztva dolgozni, a munka az fúj, a munkámat még életemben nem élveztem, és én ezt el tudom képzelni, hogy nagyon sok ember esetében így van. Én azokhoz szólnék inkább, akinek van egy tudata és úgy érzi, meg is talált egy hivatást, ami, amihez úgy érzi, hogy hozzá tehet, de az nem a munkahelyén történik, és akkor jön el neki az, hogy hogy a hétfő elszakítja az et, ezzel való foglalkozástól a péntek pedig hozzájuttatja hát azt gondolom hogy ha megvizsgálod saját magadat hogy te mit csinálsz legszívesebben mi az ami a te szenvedélyed igazi szenvedélyed legyen az bármi gombfoci akár vagy te speciál szeretsz valami videójátékot vagy focizni, vagy te a magad részéről imádsz fotózni, vagy bármi. Semmi más dolgod nincs, mint hogy a saját szenvedélyedet, a saját kvázi hobbidat komolyan vedd, igazán komolyan vedd. És valóban azt műveld a nap 8 órájában, a hét 5 napján, legalább 5 napján, de ha a szenvedélyed nem fog kunsztot okozni hét napon keresztül végezni, hiszen az a hobbit, és biztosítalak arról, ha fölteszed rá az életedet, hogy komolyan vedd a saját hobbidat, akkor abban olyan jó leszel, hogy végül megélsz belőle. Mi más a feladat? Ki? Azt mondják... Hogy az a boldog ember, akinek a munkája, a hobbia. Milyen szerencsés teszik hozzá. Mi ennek a szerencséhez? Hogy jön ide a szerencse? Megint ugyanott tartunk, hogy nem volt szerencsés azt mondani, hogy az illető milyen szerencsés. Megint ott tartunk, hogy semmi köze nincs a szerencséhez. Arról Döntés van szó, van köze. hogy jól menedzelted a saját sorsodat. Olyan döntéseket hoztál, amelyeknek a következtében most azt csinálhatod, ami a szenvedélyed, és biztosítalak, hogy ami a szenvedélyed, azt te fogod a legjobb. Sinálni, és miért? Mert. Hatalmas helyzeti előnyben leszel mindenki mással szemben, hiszen ők munkakörüleg csinálják, te pedig azért, mert imádod. És semmi más dolgod nincsen, mint megvizsgálni azt, hogy legszívesebben hétfő reggel van gyűlölöm a hétfő reggelt. Nem akarok bemenni dolgozni, utálom a munkámat, utálom a főnökömet, utálom a kollégáimat, utálok bemenni, utálom az életemet. Semmi más dolgod nincsen, csak egyetlen kérdést kell feltenned magadnak. Mit csinálnál a legszívesebben? Mivel töltenéd a napot legszívesebben? És semmi más dolgod nincsen mint ezt, ezt, amire gondolsz, hogy amit a legszívesebben csinálnál, ezt komolyan vedd. Erre föltedd az életedet, és biztosítalak, hogy a legjobb leszel benne. Itt ugye zárójelbe betettük a bikini, de vonatkozó sorait. Na jó, hát ez a, ez a, ezek a magyar népléleknek a a, a hordozzák ezek a sorok. Tehát itt, itt, itt leeresztettünk egy szonárt a magyar ember lelkébe, és ezt találtuk ott. Ennél tökéletesebben ezt nem lehet kifejezni. De valójában miről szól a polgárháború? Akár a politikában, miről szól a rossz közmorál, akár a buszmegállóban, a kötekedés a másikkal, az utálom a hétfőreggelt érzés, vajon mi másról szól, mint arról, hogy meghoztam az életem egyik a legrosszabb döntését ez pedig az, hogy nem hoztam döntést. Nem hoztam döntést magam felől, nem hoztam döntést a sorsom felől, hanem sodródtam, amilyen mintákat láttam, gondolom a szüleimtől, gondolom a környezetemből. Hogy így van ez az élet, erre az életre azt mondják, hogy szívás, azt mondják, hogy úgy is dolgozni kell, azt meg rohadtul utájuk, minek kell csinálni. Megmondom őszintén, hogy én azóta nem gyűlölöm a hétfő reggelt, hogy leérettségiztem. Az érettségi előtt a gimnáziumi éveim arról szóltak, hogy gyűlöltem a hétfőregel. Megszólalt vasárnap este a hétnek a zenéje, én onnantól kész voltam. Hát most rándul a gyomrom a szorongástól, hogy te jó isten, dolgozat, kémiából, nem írtam meg a házi feladatot, fizikából, úristen, de gyűlöltem ezt. És amióta leérettségiztem azóta, nekem nincsen gyomoridegen vasárnap este, mert senkin soha többé nem kényszeríthet vissza engem az iskolapadba. Mert az iskola, az az a világ, azt látod, azt tényleg muszáj csinálni. Tehát ott nem a... Az a világ nem arról szól, hogy nevezd meg a kedvenc hobbidat, és vedd komolyan. Az a világ arról szól, hogy csinálni kell a rohadt kémiát, ha tetszik, ha nem. Figyeljük meg, hogy az iskolapadot az érettségiig nevezed iskolapadnak, és az egyetemet már nem, mert azt már a te kedved szerint, és hivatásod szerint választott. Én annyira imádtam az egyetemet. Annyira csodálatos volt, hogy véget ért az, hogy én egy egy diák vagyok, akiben mindenféle tanár belerúghat, mindenféle tanár beletörölheti a lábát, és a kénye kedve szerint alázhatja, gyalázhatja, és végre kollega úr lettem. És, és ő Tényleg nem... szénné kollégáznak az egyetemen. Hát az, az csodálatos, hát az, az, az egyenesen csodálatos. Nem az a mi a foglalkozás. És nem az a világ van, hogy ha nem mész be az órára, akkor megkapod a, a, az, ide, az igazolatlan órát, és az, hogyha összegyűlik, akkor nem mehetsz egyetemre, és akkor elvágják az életedet, és akkor véged lesz, egy szorongjál miatta, meg intőt kapsz, meg rovót kapsz, meg egyest kapsz, meg, meg úristen, úristen, de rohadt nyomasztó voltan Az egyetemen az arról szólt, hogy ha bemész az, el, az előadáshoz, akkor kollega úr, hogyha nem néz be az előadásra, akkor kolléga úrnak más dolga van. A kollega úr, a kolléga a kolléga úr nem lóg, a kolléga úr az máshol kollega Elfoglalt. úr. Elfoglalt kollega, az máshol kollega úr éppen. És azért, az ilyen csodálatos és amikor az ember bemegy a vizsgára, akkor számot kell adni arról, ami az előadáson volt, és nem az van, hogy na hol volt az előadásról a kolléga úr, hanem arról van, szó, hogy kolléga úr nem volt az előadáson. De nagyszerűen megtanulta az anyagot, nagyon köszönjük és tiszteljük, becsüljük, és büszkék vagyunk a kolléga Miért a a felelősséget teljes mértékben rád bízzák, hogy te milyen jól teljesítesz, az egy felszabadító érzés, és rögtön élsz vele, és jó, nem tudom, én speciál, ö, százszor jobban teljesítettem az egyetemen, még az ilyen értékelő osztályzatokat tekintve is, mint ö, korábban, amikor válogatás nélkül minden egyformán kötelezőnek tűnt. Én a középiskolát végig szívtam, és gyakorlatilag az egyetemen ö, vettem észre azt, hogy te jó Isten. Ez, ez, ez, ez lehet másképp is ez lehet sokkal szabadabban is és lehet sokkal, sokkal ö, több önállósággal meg sokkal több autonómiával meg sokkal több tisztelettel egyszerűen az egyetemen polgár vagy a középiskolában meg csak egy szaros diák Sziasztok, Nóri vagyok Kelemföldről és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás Pepitől Nori, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat az a helyzet, hogy csak igényel zenét Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzén. Nem szolgálunk, formálunk. Nos, az imént hallott visssel kapcsolatban Puskás Peti megszólalt a Hír 24-nek, és ebből készült egy kis anyag, amelyet a Hír 24 közölt. Puzsér szerint Puskás Peti nem elég igényes. Nos, ismertetném a cikket. A kritikus most éppen Puskás Petit kritizálta. Az énekes egyből visszavágott. Bozsér Robert lassan kezd leakadni Hajdú Péterről. Helyette úgy tűnik új kritizálandó közszereplőt talált Puskás Peti személyében. Egy rövid kommentár, szó sincs róla, hogy Puskás Peti Hajdú Péter helyi értékét töltenébe egyrészt nem tudja és ez dicséret, Puskás Petit, az egyetlen mai dicséretem Puskás Petire. a másik az egy szó nincsen a, arról, hogy a, a, a Hajdú Péter helyére, a Hajdú Péter mellett puskáspetit és még meg annyi mindenki más, csak várjatok. Beszálltam az autóba, ment a Jazzy, ahol épp Puzsér Robert viaskodott egy hallgatóval, hogy itt csak igényes nem megy, és Puskás Petit nem fognak lejátszani, úgyhogy hagyjon fel azzal, hogy engem kéreget. Vajon Robi tudja, hogy egyébként megy a dalom Mindenesetre, Pacsi Robi, üdvözlünk, Peti, Peti, Dani. Válaszolta a Facebookra, felháborodottan Puskás. Ugye Puskás Petiről, Geszti Péterről és Puskás Daniról van szó. Szúrjuk közbe, hogy. A beavatottság? Uh, utána néztem. Uh, uh, azt mondjuk, hogy épp egy, uh, olyan gondolat, hogy egy egész cikket fel olvasni? Tudod, milyen cikkek ezek? Nagyon Még helyesek cikk... voltak, csináltak egy közös fotót, és kiposztolták a mi Facebookunkra. Nos. És abszolút -e pozitívan álltak a műsorhoz. Nos. Egy, egy, valamit azért, egy valamit azért tisztázzunk. Azért pozitívan állnak a Facebookon a műsorhoz, azért azt tisztázzuk, hogy ez a vis, ezt mi gyártottuk kedves Peti, Peti és Dani. Ö, az egyik Peti a kettő közül legalább marketinges, tőle legalább elvártuk volna, hogy felismerjen egy vist. És ne képzelje azt, hogy itt most Puskás Petit kér egy hallgató, ez, ez, ehhez nem tudom, tehát úgy gondolom, hogy ehhez például nem kell marketing szakot végezni, és főleg nem kell marketing kreatívnak lenni. A, az a Puskás Peti és Geszti Peti valóban komoly képpel azt gondolták, hogy itt Éppen ők, amikor oda kapcsoltak a jazzire, éppen egy hallgató Puskás Petit kér, de a puzér elzavarja, mert ők nem jav, nem a Puskás Petit. Ugyanazt betelefonált és kérte. Na most már tényleg teljesíthetnénk. Most, hogy újra meg újra ugyanaz a hallgató, Én ugyanazokkal a szavakkal kéri Puskás most már Petit. Most hetek óta kéri ez a nő, ö, Nóri, azt hiszem, Kelemföldről, hogy játszunk már valamit Puskás Petitől. Jó, nem rajtunk múlik, de speciál a, a Bieber-t hallottál már, Robi? Nem. Uh, Ez mutatok a... neked külön, mert uh, itt a Dani a felsorolásban elég jó munkát végez a zenével. A hátsó ülésen. Igen, igen, mm -hmm. igen. Nem biztos, hogy a hátsó ülésen írja a zenét De, de a de Dani az ír, a hátsó ülésen. Nem helyezkedik ja, el ja, a ja, ja. fotográfián Jajajajaj. Nos, ami a, ami a, a visünket illeti. Ez egy kis bejátszás, Peti. Ezt mi előre legyártottuk. Ezt nem a hallgató, ne attól, hogy a hallgató mondja, úgy hallott, hogy a hallgató mondja, az nem a hallgató. Nem kérjük, az a most, most buktunk le, Robi, hogy igazából mi szeretnénk, ha. Saját koncepciónk nem mi szeretnénk, mi szeretnénk a puskás petit nem lejátszani. És ezért megkértünk, ez egy ilyen médiatrükk, valójában úgy csinálunk, megkértünk valakit, hogy telefonáljon be, csináljunk úgy, mintha kérné, mi meg majd elküldjük őt az Robi anyába. De valójában nem kérjük. Igen, jól használtad egyébként, igen, igen ilyenkor kell. Jókor kell, igen, ilyenkor. Minek mondják, légnyuszi, amikor idézője mutatsz igen, a Valójában, Peti, mi nem kiküldtünk el senkit. Mindenki, aki Puskás Petit kért, és ez pedig nulla ember, teljesült nálunk. Ki, nál, nálunk teljesült a kívánsága. Ö, és úgy vagyunk vele, hogy sem most, sem a jövőben nem áll szándékunkban kívánságműsort vezetni, de Peti, egy valamit megígérek. Ha egyszer fogok kívánságműsort vezetni, és oda egyszer majd valaki betelefonál és puskás Petit kér, megígérem neked, Peti, hogy nem fogom teljesíteni. Így most jó? Ebben maradhatunk? Jó, szakadjunk le erről. Én remélem, hogy jól sikerült a Bieberz koncert. A... <tos> é, é, egy kicsit promózzunk. Hát, <tos> <de>, tegyük jóvá. <tos> hát, ha a szerencsém múlt. Na, megfigyeltétek most kezdjük el magunkat kifigurázni. Itt az ideje. Tehát Azt gondolom, hogy másnak elég, elég jutott ebből. A tapsolásról szeretnék beszélni. Arról, Elsősorban először első körben arról, hogy néhányan egyáltalán nem tudnak tapsolni, hogyha megnézel ilyen régebbi kereskedelmi tévés beszélgetős műsor felvételeket, ahol ugye van egy ilyen fizetettnek tűnő közönség, akkor ott az embereknek az egyharmada, a kéz mozdulatán látszik, hogy életében másodszor tapsol, utoljára óvodában kellett. És uh, színházban uh, magadon is megfigyelheted, hogy hogyan gazdálkodsz a kis tapsoddal, amikor ugye vége van az előadásnak, eltelt három óra, uh, kifizetted a jegyet, valahogy tetszett is, tetszik olyan négy perc tapsnyira, de nem tetszik 9 perc tapsnyira, és elkezdesz valahogy boóckodni a tapsal, hogy a kezed mozog de azért hangot ne adjon tehát a hangommal már nem járulok hozzá hogy ellustulsz és súnyiban de nem mered azt csinálni, hogy a kezed a combodon van mert akkor mi majd mit gondol róla, de a melletted ülő. tehát hogy, hogy azért neked bántódáson ne, es, ne essen de nehogy a tapsoddal is fizessen fizetned kelljen és hálásnak kelljen lenned azért hogy valaki itt kitette a szívét, lelkét és bőgött előtted és mesztem ő rohangált Na jó azért azt lássuk hogy a mónikasó közönségét, azt azért alapvetően nem a színház látogató emberekből válogatják, leginkább úgy képzelem. Ezért aztán nem csoda, hogy néhányan nem tudnak tapsolni. Én teljesen úgy képzeltem, hogy egy, egy előadás után ilyen fél 11-11 tájban éjszaka bemennek egy színházba, és akkor ott megcsinálják. De úgy képzelem Én, én, én úgy képzelem, hogy mindannyiunkkal előfordult már, hogy nagyon tapsoltunk, hogy vörösre tapsoltuk a tenyerünket, mert annyira tetszett, meg mert annyi energiánk volt, és mindannyiunkal előfordult már, hogy úgy éppen, hogy érjen össze a tenyerünk, nem baj, majd a hanghatást a környezetünk majd hozza, Igen. mi a látványért felelő? Ezt ugye ott döntöd el a végén, amikor már viszket a tenyered a tapsolástól, és azt mondod, hogy jó, kezdelég lenni. De mi van, amikor rögtön az elején úgy ülsz le, hogy a ruhatárhoz közeli helyen legyél, mert tudod, hogy dobantani akarsz? Nem az ilyen, Bekészülsz egy picit, hogy a, a tormakrémes molnárkára minél előbb befolyásod legyen a szünetben. Annyira csodálatos SMS-t kaptunk. Itt van velünk Zsuzsa, aki Puskás Petihez foghatóan, fogható mértékben érti a médiát. Kedves Robert, te, aki a mulató zenéből is le, lehettél jómódú, Miközben nagyon kritikus vagy másokkal, már megteheted, hogy azt csináld, amit szeretsz. Amúgy értelmes, tanult embernek tartalak. Szeretlek hallgatni, de ez csalódást okozott, hogy te, te is beletúrtál a szemétbe, amit cikizel. Nézd Zsuzsa, az az igazság, hogy van az amulatós, amitől nem korpásodik. Azt így szokták mondani, azt gondolom. Zsuzsa, azt gondolom, hogy ha egy-két kurzust veszel Puskás Petitől és Geszti Petitől, akkor, akkor olyan mértékben lehet tudója és értője a médiának, ahogyan csak ők. Mindenkinek ismétlen mindenkinek köszönjük, hogy velünk volt és hallgatott minket most, vagy akár pénteken, vagy akár holnap fog, holnap három órakor érkezünk az önkényes mérvadóval itt a jazzy Köszönjük szépen! Sziasztok! Köszönjük türelmüket!